Вона крикнула і притулилася до Хмелинського, як перестрашена дитина. Він лівою рукою пригорнув її до себе, а правою узяв за руку. Перші залупні були гень далеко, за ними небо, кругом ніч, сани мчать, як у касті. Почув тепло, що било від її лиць, побачив очі, прислонені повіками, уста розхилені, як рожа, що розцвітається, і забуваючи про весь світ, нахилився до них. Зорі меркли, коні летіли, як вітер. Їхали в казку Антоні, почувши дзвінки, вибіг і відчинив браму Казка скінчилася Панове помогли паням вилізти з залубень Антоні посвітив, увійшли до палати А що, не казав, що як перед виїздом ворони злітаються і крячуть То погана буде їзда, говорив молодший візник до старшого Ти вір воронам ворона, а я своїй дубині Як їду... То чи пан має стрільбу, чи ні, все її беру з собою І нині не знаю, як воно було би, коли б не моя дубина Велике діло, їх двох, а на чотирьох А коні що? І так мало не було каліцтва Правда, такі коні треба обома руками тримати А ти його куди засягнув? Або я знаю куди, мабуть по ногах, бо відлетів від залубень, як від гілляки грушка А все ж таке, як виїжджати, а ворони злітаються і крячуть, то погана їзда і вони повели коні до стаїнь. Доктор оглянув рану Хмелинського. Це більше синець, ніж рана, але я для всякої безпеки випалив її. Добре, що в руку попав, а не в шию. Міг був пробити артерію. Дуже боліло. Не тямлю, я дивився на перші залобні і не даю собі справи, як воно зо мною сталося. Боровся відрухово. Це дійсно дивно, якось склалося. «На тим самім місці, де мене від першого разу, як я туди переїздив, страх збирав. Несвідомий, незгідний з моїми переконаннями, страх. Ви знаєте, я не фаталіст, не містик, нічого подібного. Я привик вірити в лянцети мікроскоп а тут такий припадок». «Це ніби якась невідома сила давала вам знак, щоб ви береглись того місця, ніби телеграф скрізь простори часу?» «Кажете, невідома сила». Можливо, що вона в будучності буде нам відома, як нині електрика, а можливо, що тая сила в нас ніби якийсь шостий змисл. Багато можливого на світі. Коли б ви знали, як низько стояла медицина в 16 і 17 століттях? Тоді, як література і мистецтво давали твори, яким рівні не являються нині. Лічили виварами, жаб, гадюк, домішували гноївку і всяку другу погань. Щоб подужала жінка мусів муж приймати ліки До того читали в зорях, зашиптували Боже ти мій, чого не робили тодішні ескулапи навіть спануючими А все ж таки нині знаємо причини багатьох недух І вміємо боротися з ними Сподіваємося, що наші, а краще сказати ваші діти і внуки Будуть більше знати від нас, якщо не звіється якась велика буря І не зруйнує нашої нинішньої культури Бо й таке вже, мабуть, не раз на світі бувало «Але як ви себе почуваєте? Дрожчів нема?» «Ні, немає. «Ну то добре. Молода кров. Присохне». «Як на псі?» – додав жартуючий Хмельницький. «Що за порівняння? Чи це вплив нинішнього Рауту? Чи стрічність з бандитами?» «Вплив доброго гумору, дядьку?» «Так? Справді, я тепер дуже веселий, щасливий». «Може, це як німці кажуть...» Гіркий, похмурий гумор, а може справжня радість, досить, що я тішуся, пане докторе. І коли б ви не були такі поважні, то гуляв би з вами по цім покої. Краще підемо до пані, побачимо, як вони почувають себе після нинішньої пригоди. Жінки часом дуже хоробро тримаються, навіть у великій небезпеці, а мене і вони в плач, не витримують нерви. Пані чекали в малій їдальні, де дуже часто любили перебувати в своїм товаристві, себто як не було нікого чужого. Антоні подав гарячу шинку і чай. Добре, що ви прийшли, а то шинка стигне, привітала панів графиня. Як же там пане Хмельницький ваша рука чи велика рана? Не турбуйтеся, пані, відповів за Хмельницького доктор. Пан Хмельницький має щастя. Гарне мені щастя. Недавно в нас, а вже друга така пригода. Щастя в нещасті, пояснювала граф'янка. Добре, пані кажете, щастя в нещасті, сказав усміхаючись, Хмелинський. Певно, що так, бо він вас міг тяжче зранити.